ולקחת מממי הייעור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן הייעור, והיו לדם ביבשת. ויומר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, ככבד פה וכבד לשון אנכי. ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם? או חירש, או פיקח, או עיוור. הלא אנוכי, אדוני, ואתה לך. ואנוכי אהיה עם פיך, ואורתיך אשר תדבר. ויאמר, בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. וייכר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אהרון, אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך.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 שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני, ויבקש המיתו, ותיקח ציפור צור, ותכרות את ערלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר. כי חתן דמים אתה לי. וירף ממנו. אז אמרה, חתן דמים למולות. ויומר אדוני אל אהרן, לך לקראת משה, המדברה. וילך, ויפגשהו בהר האלוהים, ויישק לו. ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו. וילך משה ואהרן, ויאספו את כל זקני בני ישראל.